А Чернігівський буде туди сьогодні на ніч. Чого ж ти ще супишся? Ти кажеш, пане гетьмане, що з Вояхевичем полки виправив? питав Шрам. З моїм генеральним писарем, отвітує Сомко. Да тото -то ж, не дав би я йому гетьманського бунчука під таку годину? Е, батьку, каже Сомко.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 А то на кого не зглянеш, усяке, мов звірюка, про свою тільки шкуру, да й про свій берліг дбає. Уїхали в місто. Тільки що переїхали Галатовку, урочище, аж ось перегородили їм дорогу процесії. Несли мертвого. Питається Шрам. «Кого ховають?» Кажуть. «Війтенка!» «Що сьогодні з Домонтовичем на суд Божий став?» Того самого не послужила фортуна Горопасі. Тільки стялись на шаблях, зараз так і положив його вражий кармазин. «Ебо ні!» – перебив тут хтось із боку. Перше до Монтовиченко влучив Війтенка по лівій руці. Кров так і задзюркотіла. Мій батько сам там був, так розказував. «Шарпонуй, та й каже!» «Годі буде з тебе!» А Війтенко – ні, або мені, або тобі не жити на світі. Так нехай же, каже, Господь упокоїть твою душу. Дай так почав налягати ще більш на Війтенка. Поплямував його крізь ранами. Е, каже, годі, пожалуй сам себе. А той махай, маха на осліп, аж поки дано йому так, що й покотився, як сніп. Нехай, нехай, каже ще один ідучи мимо, візьме колись і наша. Дивиться Шрам, аж за труною того вітенка трохи не весь ніжень піднявся, і все самі міщани, жодного в кармазинах. Дивиться Васюта, аж за міщанами сунуть й козаки ніженські, і все тільки товариство, жодного сотника, ні отамана. Йдуть, утупивши очі в землю, і, мов, не бачать ні гетьмана, ні васюти старшиною. Шрам тільки похитав головою. Нічого не сказав і Сомко, дивлячись, що козаки замість табора під містом опинились на Вітенкових хуторах, наче в свого полковника, да ще під такий великий час. А старшина тільки між собою зглядувалася. Зрозумів, мабуть, щось і Васюта, бо скоро перейшли похорони, зараз отклонившись гетьманові, повернув до свого двору. Старшина Ніжинського полку теж роз'їхалась по дворах, а з других полків поїхали за сумком до табора. А табор Сомків стояв під Ніжинем, за біляківськими левадами. Доїжджають до табора, аж у таборі ще оддалечки чути гомін – галас. Приїжджають ближче, аж у круги табора жодних бекетів.